adalah bab yang berkaitan dengan tafsiran bagi tauhid dan pengertian kalimah syahadah La ilaha illallah kalimah syahadah yang merupakan asas yang paling utama yang mesti diketahui oleh setiap mereka yang mengaku beragama Islam tidak boleh jahil tentang syahadah mesti tahu apakah yang dimaksudkan dengan tauhid dan apakah pengertian yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah bukan sekadar sebutan bukan sekadar ucapan namun lebih daripada itu kita mesti memahami dengan sebenar-benarnya pengertian yang terkandung di dalam kalimat ini tanpa memahami dengan betul maka akan cacatlah tauhid kita tidak sempurna keimanan kita tidak sempurna keislaman kita di dalam bab yang kita bacakan lalu uh, pada bahagian yang lalu disebutkan empat ayat untuk mentafsirkan makna tauhid dan juga kalimah la ilaha illallah. Ayat yang pertama ialah ayat di dalam surah al-Isra yaitu firman Allah azza wa jalla ulaiikal ladzina yad'una ya btawuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum akrab. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Ayat ini telah pun kita bacakan. Betul. Ayat ini telah pun kita bacakan. kan. So, apa yang antum semua faham daripada ayat ini? Kita tahu ayat ini mentafsirkan tentang kalimah Tauhid. لا إله إلا الله jadi apa yang ya, ya. dipahami ya, ya. daripada ayat ini? Anda ya, ke akhir ya. Hah? Tak ada ya, ayat. Aina kitabuk. Di mana buku, buku anda? Ayat ya ulahi kaladzina yad'oon yabtawuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum akrab. Mereka itulah golongan yang mana orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT berdoa, menyeru kepada mereka, beribadat kepada mereka. Sedangkan mereka sendiri mencari wasilah yang paling hampir untuk mendekatkan diri mereka kepada roh mereka. Ha, mereka mengharapkan rahmat Allah dan takutkan kepada azab Allah ada di kalangan makhluk Allah seperti malaikat dan juga para ambiya, orang-orang yang salih menjadi sembahan oleh sebahagian daripada manusia ada manusia menyembah malaikat ada manusia yang menyembah nabi orang Kristian menganggap Isa itu adalah anak Allah. Ha, begitu juga Yahudi menganggap, menganggap Uzair itu anak Allah. Jadi apa yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ini? Di kalangan malaikat ini dan juga para anbiya dan orang yang soleh ini mereka sendiri mencari wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala jadi apa kaitan dengan tauhid yang kita fahami kesyirikan bagaimana kesyirikan yang mereka buat ini bagaimana lihat pada kesyirikan orang-orang musyrikin dahulu adakah mereka menganggap malaikat dan para ambiak itu mempunyai kuasa mencipta alam ini ataupun yang memberi rezeki boleh mendatangkan manfaat ataupun mudarat bagaimana kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyriki mereka yakin Allah adalah roh mereka kita dah faham apa makna roh tapi mensyirikkan Allah. Bagaimana? Ha. Ayat ini menjelaskan bahawa mengambil perantaraan di antara kita dengan Allah adalah syirik kepada Allah. Ha? Tawasul. Tawasul bukan semuanya syirik. Tapi di sini, ya kita mengambil perantaraan dengan kita mem memesungkan sebahagian daripada ibadat kita kepada selain Allah. Mendekatkan diri kita kepada apa? Malaikat, jin, orang yang soleh ha, untuk mengharapkan ianya menjadi pemberi syafaat. Ha, buat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wajbudun ya min dunillahi mala yadurhum, walla yang fauhum. Wajkoolun wa ya haulai shufa'una indallah. Ha? Mereka beribadat kepada selain Allah. Perkara yang tak boleh mendatangkan manfaat ataupun mudarat buat mereka. Dan mereka mengatakan bahawa apa yang mereka sembah selain Allah ini Adalah pemberi syafaat buat mereka di sisi Allah ha? Mereka buat ibadat kepada selain Allah Dengan menganggap apa? Apa yang mereka lakukan ibadat kepadanya ini adalah sebagai pemberi syafaat Buat mereka di sisi Allah Contohnya lah senang. Kalaulah kalau kamu rakyat biasa, biasa nak mendapat habuan, habuan daripada seorang raja, raja. atau presiden. presiden. Jadi kalau, kalau kamu sendiri nak minta, minta, hmm, minta isi borang mohon rakyat payah rakyat nak dapat. dapat. Kan? Yeah. Jadi, kan? Jadi kan? kamu akan cakap apa? Perantaraan lah. Yang boleh memberi sokongan buat kita. Jadi kita pun apa? Pergi kepada sebagai contohnya. Menteri-menteri dia. Orang kanan dia. Dan cuba apa? Bodik. Bodik menteri orang kanan ni supaya apa? Beri suatu sokongan ke? Buat kita supaya kita dapat sesuatu daripada raja ni tadi. Inilah keadaan orang musyrikin ni. Mereka apa? Membodik. Membodik. Selain daripada Allah Subhanahu SWT ini. Di kalangan para ambiyak dan rasul. Ini orang yang mulia di sisi Allah. Jadi kami pergi ke kuburnya. Mengharap. Agar apa? Mereka ini memberi syafaat buat kami. Di sisi Allah Subhanahu SWT. Jadi mengambil perantaraan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan manfaat ataupun menghindarkan mudarat ianya merupakan perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kita pergi sebagai contohnya ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menca uh, memberikan, memberikan apa yang kita yang inginkan daripada manfaat dan menghindarkan mudarat kita menyeru kepada Nabi memohon daripada dia agar memberi syafaat buat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka ini adalah amalan yang syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita antara kita dengan Allah mesti apa, terus ibadat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tak boleh ambil perantaraan di antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang keduanya ialah uh, ayat di dalam surah az-zukhruf surah az-zukhruf iaitu kata-kata Nabi Ibrahim kepada ayah dia dan kaum dia innani barahum mimma ta'budun illal ladzi tarani jadi bagaimana kita faham daripada ayat ini berkaitan dengan tauhid kita endak ya khana ayat surah az-zukhruf bagaimana ia menerangkan pada kita tentang Tauhid yang sebenar. Syahadah la ilaha illallah. Haa. Ini murajaah Ulang kaji. Dah lama cuti ni takut lupa. Banyak makan kuih raya. Lah. Lemang. Haa. Lah. Ha. Haa. Ayah ini. Menerangkan tentang tauhid yang sebenar. Bagaimana? Indah kuih akhana. Hmm. Bagaimana Baik Artinya apa Mesti kita ada apa Barok Berlepas diri Dan kalimat Tauhid itu ada Isbat Al-Isbat Al-Nafiyu Al Mengisbatkan Oleh ia hanya untuk Allah menafikan kepada Selain Allah SWT Mesti berlepas diri daripada kesyirikan tak boleh, tak boleh kita, kita ni orang muslim kita kata siapa Tuhan kamu Allah, Allah. Kan? namun kita tidak apa berlepas diri daripada perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang kufar yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala mesti kita apa barak berlepas diri tak boleh kita menjadi orang yang tidak ada di dalam hati perasaan barok. Berlepas diri daripada apa? Kesyirikan. Dan orang yang menyirikan Allah. Ingat, kita mesti membenci kesyirikan. Berlepas diri daripada kesyirikan. Sebab itu tak boleh. Kita meraihkan Perayaan-perayaan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan pergi ke kuil mereka Apa yang ada di kuil itu? Sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Kamu pergi ke tokong mereka Ke kuil mereka Untuk bersama-sama meraihkan Perayaan mereka Ini tak ada sifat barok Tak ada sifat barok di dalam diri Orang yang melakukan perbuatan yang seperti ini. Kita gembira dengan perayaan-perayaan mereka. Ini juga menunjukkan. Tidak ada. Sifat barok. Ha? Berlepas diri daripada kesyirikan. Kalau ada sifat barok. Berlepas diri. Daripada kesyirikan. kesyirikan ha? Barok. Ha? Maka kita tak akan. Mengatakan kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah selamat. Selamat di Pabali. Selamat ha, Hari Krismas. Perayaan ini pasti ada kekaitan dengan kepercayaan. etika mereka yang kufur syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah perayaan yang tidak ada kaitan dengan etiket pienya juga ditegah daripada kita merayakannya bagaimana dengan perayaan yang berkaitan dengan agama mereka akidah mereka kepercayaan mereka mesti bara baraah berlepas diri daripada kesyirikan inilah perkara yang telah pun diabaikan oleh umat Islam dah jadi barah hmm, di dalam masyarakat kita sifat yang meraihkan amal, amalan kufur dan syirik yang dilakukan oleh orang kufar kita nak faham tauhid, mesti kita barah berlepas diri daripada kesyirikan membenci kesyirikan itulah agama Nabi Ibrahim Kalaulah kamu sebagai seorang yang cintakan kepada negara kamu, contohnya, dan bangsa kamu, adakah kamu akan meraihkan orang-orang yang tidak taat kepada negara kamu, menentang negara kamu, membenci bangsa kamu, memusuhi bangsa kamu, Adakah kamu akan meraihkan Orang yang seperti ini Kamu tidak akan meraihkannya Kamu tidak akan Suka kepadanya Maka bagaimana kamu boleh ha, Meraihkan Orang-orang ha, yang Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mencabul hak Allah subhanahu Wa ta'ala Kalau iman itu sempurna kita betul-betul faham tentang tauhid maka kita akan tidak akan berbuat seperti itu. Apa umat Islam melakukan kesalahan yang sedemikian kerana mereka tidak faham. Apakah tafsiran bagi kalimah tauhid la ilaha illallah. Ingat ini ayat yang kedua yang menjelaskan tentang makna Tawhid. Yang ketiganya yang ayat dalam surah Taubah. Sittahu ahbarahumuruhbanahumarbaban min dunillah. Hah. Apa, Apa kaitannya, kaitannya dengan tafsiran bagi Tawhid? Kalimah La ilaha illallah. Nah, yang ke-akana ada mereka, mereka mengambil Pendeta-pendeta mereka, padri-padri mereka sebagai roh selain Allah. Apa kaitannya dengan dengan tauhid daripada ayat ini? Hah? Bagaimana dalam dalam ayat ini memfokuskan pak apa? Kluhia betul. Ada ada lagi yang yang nak dijelaskan. Berkaitan dengan uluhiyah ni Tauhid ini, Itu perkara yang mana Sebahagian manusia Tidak sedar Bila dia tidak menjaganya Sebenarnya dia telah pun mencacatkan Tauhidnya Merosakkan Tauhidnya Mereka apa ingat, ingat Kisah Adi Adi Ibn Hati. Ingat dia datang berjumpa Nabi dia Nabi baca kan ayat ini kan? Apa kata dia? Kami tak tidak menyembah padri dan pendeta ini Wahai Rasulullah ha, Mereka tidak menyembah padri dan pendeta ini Jadi bagaimana yang dikatakan? Bahawa mereka beribadat Kepada padri dan pendeta ini Selain pada Allah Salam ha. Bagaimana? Maksudnya? Ha. Artinya pendeta dan pastor ini menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah mereka ikut. Mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah mereka ikut. Maksudnya di sini bagaimana? Syirik, Syirik dalam, dalam ketaatan. Syirik dalam apa? Ketaatan. Jadi orang yang mengaku menyembah Allah, Allah sebagai raknya, dia mesti apa? Taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh mengingkarinya. Tak boleh menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dia tahu, ini adalah perintah Allah. Dia menolaknya dengan adanya rasa takabbur, tak mau tunduk pada perintah Allah. Maka dia menjadi orang yang orang yang apa? Menolak, enggan menerima perintah Allah, tak, tak nak tunduk kepada perintah Allah. Sedangkan dia tahu itu adalah perintah Allah. Sebagai contohnya Allah perintahkan dia solat. Dia tahu itu merupakan perintah Allah. Dia kata, "Ah, ah aku tak mau salat." "Ha aku, aku nak salat. Salat aku tak ada, tak ada." Dia tahu itu adalah perintah Allah. Apa hukumnya? Hah? Apa dia? Dos besar. Dos mana tu? Hah? Jadi kafir. Walaupun dia mengaku Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dia mengaku Allah Tuhan pencipta langit dan bumi ini, Tapi dia tak nak ikut perintah Allah. Menolak perintah Allah. Enggan menerimanya. Dia menjadi apa? Kafir. Lihat kepada Iblis. Adakah Iblis mengingkari Allah Rab dia? Iblis dah mengingkari Allah adalah Rab dia. Dia kata, Rabbi anzirni ila yaumi yub'asun. Bila Allah subhanahu wa ta'ala ha, perintahkan dia keluar daripada syurga. Kan? Jadi dia minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala kerana dendamnya dia pada Adam. AS, dia kata apa? Rabbi, wahai rakku. Iblis. Mengaku Allah itu adalah rak dia. Pencipta dia. Kalau bahasa Melayunya kita sebut Tuhan dia. Okay, orang Melayu sebut Tuhan. Allah pencipta dia. Allah yang berkuasa di langit dan di bumi ni. Allah penguasa alam ni. Dia mengaku dia tidak main karinya. Jadi kenapa Iblis jadi kabir? Bila Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dia sujud pada Adam dia enggan. Enggan. Wa iquna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis abawaastakbar wa kana minal kafirin Dan ingatlah ketika mana kami mengatakan kepada para malaikat usjudu li adam sujudlah kepada Adam ini perintah Allah sujud kepada Adam jadi semua malaikat sujud. Illa iblis kecuali apa? Iblis abawas takbar. Dia enggan. Enggan tunduk kepada perintah Allah. Dan dia takabur. Wa kana minal kafirin. Dia menjadi sebahagian daripada orang-orang yang kafir. Ingat. Tak mencukupi kita mengaku Allah merupakan Tuhan kita. Orang musyrikin di zaman jahiliah mengaku Allah adalah rak mereka. Iblis pun mengaku Allah adalah rak mereka. Tapi kesemuanya digolongkan sebagai orang yang kafir. Sebab itu kita kena faham apakah makna apa? Tauhid yang sebenar, bukan sekadar pengakuan. Allah adalah Rab kita. Dan kita kena faham apakah makna Rab, apakah makna ilah. Jangan kita ikut terjemah dalam Melayu saja Rab Tuhan, ilah Tuhan. Kamu tak akan faham apakah tauhid yang sebenar. Bila kamu terjemah Rab Tuhan, ilah Tuhan mesti kita faham apa makna Rab apa makna ilah sebab itulah ulamak membahagikan Tauhid ini kepada tiga untuk kita faham apakah Tauhid yang sebenar golongan ahli beda'ah mengingkari pembahagian Tauhid ini kerana mereka tak nak masyarakat tahu Tauhid yang sebenar tak nak amalan-amalan syirik yang mereka lakukan diingkari oleh itu mereka kata pembahagian tauhid pada tiga adalah pembahagian yang beda tak ada di zaman Rasulullah kata mereka kejahilan mereka tentang ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah menjadikan mereka mengingkari perkara yang terang lagi bersuluh ini perkara yang jelas Allah menyebutkan Rab, Allah menyebutkan Ilah. Di dalam Al-Quran. Banyak ayat dengan kalimah Rab, banyak ayat dengan kalimah Ilah. Sudah tentu ada di sana makna yang dikehendaki daripada kalimah Rab dan makna yang dikehendaki daripada kalimah Ilah yang perlu kita fahami. Dengan itu nyatalah taufid bagi kita kalau tak dapat beza kan, maka kita akan terjebak kepada syubhad-syubhad, golongan yang mesyirikan Allah Subhanahu SWT, di kalangan sufiyah, ahli ahli tarikat, jadi penting, penting kita faham, mesti kita taat pada perintah Allah, di sini golongan ahli bid'ah seperti sufiyah ini, Suka melaborkan kita. Di kalangan orang yang dipanggil wahabi ini, Mereka suka menakut-nakutkan masyarakat. Dengan mengatakan orang wahabi ini suka mengkafirkan orang. Suka mengkafirkan orang. Ini subhat. Yang mereka lontarkan. Untuk menakut-nakutkan masyarakat. Daripada mendekati dakwah yang hak. Ha, orang yang kamu labelkan sebagai wahabi ini, tidak mengkafirkan orang melainkan orang mengikut batasan dan landasan yang betul yang ditunjukkan oleh syarak kita mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan rasulnya perbuatannya Allah kata ianya kafir kita katakan kafir Enabib beritahuinya adalah syirik kita katakan syirik. Ha, jadi mereka hendak apa? Hendak menakutkan masyarakat ha, dengan mengatakan puak-puak ini ekstrim Suka menuduh ini syirik itu syirik ini kafir itu kafir. Kita ahli sunnah golongan salafiyun berada di atas wasatiyah pertengahan. Di antara sifat melampau dan juga sifat meremeh-remehkan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dihukumkan mengikut nas syaraknya adalah kafir, kita katakan kafir. Orang yang mempersendaan ayat Allah, hukum Allah, nas syarak mengatakan iyanya kafir adakah kita tidak mengatakan ianya kafir ianya adalah kafir ha? orang yang mengambil perantaraan ha? di antara mereka dengan Allah sebagai pemberi syafaat buat mereka di sisi Allah dihukumkan sebagai mensyirikkan Allah menggulungan yang mensyirikkan Allah kita menghukumkan ianya merupakan orang yang mensyirikkan Allah ha? namun menghukum Seseorang, Sipulan Ali Ahmad sebagai syirik, sebagai kafir, itu bukan urusan yang boleh dilakukan oleh sebarangan orang. Itu urusan ulama' yang tahu bagaimana hendak dihukumkan Sipulan itu sebagai kafir. Apa syaratnya, apa halangan-halangannya yang menjadikan Sipulan ini layak ataupun tidak dihukumkan, dihukumkan sebagai kafir ha, jadi, jadi itu makna apa? tauhid kena ta'at siapa, siapa yang, yang menolak, menolak perintah Allah, Allah. menolak perintah Allah. ada orang perintah yang menerima perintah ini perintah Allah. Allah tapi saya gini gini ini hukum Allah tapi, tapi kita ada masalah perlukan pada pergi <laughs> dia tahu ini hukum Allah jadi tak sama, sama dengan orang yang ya. Menolaknya, ini hukum ini tak sesuai untuk zaman ini. Hukum ini adalah apa? Menjijikkan. Bagaimana manusia boleh direjam dengan batu? Ya, sungguh apa? Tidak bertamadun, kata dia. Apa hukum orang yang mengatakan begini? Ini orang yang menolak terang-terangan hukum Allah. Dia tahu ini hukum Allah, dia menolaknya seperti ini. Maka dia menjadi kafir. Menjadi kafir. Ha, tengok. Eh, tengok inilah kita kata orang wahabi suka mengkafirkan orang. Saya kata siapa. Saya tak kata si pula kafir. Saya kata siapa yang mempunyai ciri-ciri yang seperti ini. Dia menjadi kafir. Adapun, Adapun, menghukumkan Sipulan Secara ta'yin, kita tentukan Dia kahpil, amat kahpil, ahli kahpil Itu bukan kerja kita Jadi, kita hanya menjelaskan Perkara yang Dijelaskan oleh Nas syarak Ianya adalah kekufuran dan Kesyirikan Ini perkara yang perlu kita faham Jangan kita keliru Dengan itu, kita selamat daripada Bermacam-macam ha, jalan ha, kemungkaran ha, yang mengajak kita kepada kebinasaan ya, ya. di dalam agama kita. Jangan sampai hulu sehingga ya, mengkapirkan orang. Jangan sampai kita, kita meremehkan kita agama kita sehingga semuanya tak ada apa masalah. Seolah-olahnya olah begitu. Apa salahnya kita merai pergi meraihkan? Perayaan orang kafir, di toko mereka, di kuil mereka. Semuanya tidak salah bagi mereka. Mengucapkan selamat hari Krismas tidak salah bagi mereka. Semuanya tidak salah, tak boleh. Mesti kita faham betul-betul bagaimana tuntutan agama kita. Kemudian ayat yang keempatnya, di dalam surah Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَىٰ دَنْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ Di kalangan manusia, ada orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai tandingan. Mereka mengasihi tandingan. Tandingan tersebut sebagaimana mereka mengasihi Allah. Perkaitannya dengan Tauhid, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu SWT tidak boleh setanding dengan mahabbah kita kepada perkara yang lain. Jadi, kita dah cerita apa hakikat ibadat itu. Apa hakikat ibadat? Orang yang pernah belajar daripada awal dahulu kitab yang sama ni dah beritahu apa hakikat ibadat apa hakikat ibadat ha kamal mahabbah kha raja maknanya kita ibadat kita sempurnanya dia dengan salah satu daripada cirinya adalah sempurnanya sempurnanya perasaan kasih kepada Allah kita panggil kasih yang sejati. Kasih yang sejati kepada Allah Subhanahu Wa yang tidak ada tolok bandingnya. Kalau tak sama kasih ni tak sampai ke tahap ini maka tak sempurnalah ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kasih yang sejati ni sajalah menjadikan kita boleh menunaikan Tanggungjawab obodiah dengan sebenar-benarnya kepada Allah betul betul kan? Semua paham apa makna kasih yang sejati? Letakkan kasih yang sejati ini kepada Allah, kamu akan tahu apakah itu obodiah yang sebenar. Jangan letakkan kasih yang sejati ini kepada wanita, kamu akan menjadi hamba wanita. Lihat Ubudiyah kepada wanita Bagaimana Apa saja keinginan wanita tersebut Akan apa Hendak ditunaikan Apa perkara yang tak disukai oleh wanita tersebut Tidak akan Dibuat kerana apa Kerana hendak memikat wanita tersebut Disuruh Perkara yang mungkin Sukar untuk dia buat Sanggup dia buat Kerana apa cinta yang sejati kepada wanita betul. betul kalau kamu nakkan cinta yang sejati kepada Allah maka sempurnakanlah sifat mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kamu akan dapat menyempurnakan ubudiyah kamu kepada Allah masih yang malah teringatkan siapa ingatkan Allah bukan teringatkan isteri siang malam teringatkan Allah itu tandanya apa? mahabbah yang sebenar-benar cinta yang sejati orang hari ini siang malam teringatkan apa? kekasih dia isteri dia kekal ataupun wanita yang lain itu cinta yang sejati, betul cinta yang sejati tapi letakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pikiran kepala hanya nak tu naikkan kehendak Allah perintah Allah tinggalkan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahuwataala sentiasa apa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah baru sempurna sifat tersebut jadi di sini bila kita menyamakan mahabbah ni dengan mahabbah kita kepada Allah maka kita akan mensyirikkan Allah Subhanahu Jadi, kita hidup di zaman yang mana pemahaman sufiah ini telah pun menjadi barah di kalangan umat Islam. Mereka melakukan kesyirikan dengan alasan apa? cintakan kepada rasul. Cintakan kepada orang soleh. Inilah yang namakan apa? Mereka mengasihi. Orang-orang yang soleh ini seperti mengasihi Allah. Sehingga mereka sanggup melakukan ibadat kepada orang-orang soleh ini tadi. Mereka sanggup. Bahkan sebahagian mereka sanggup mendahulukan. Ma'abbah mereka kepada wali-wali Allah ni ke atas Allah subhanahu wa ta'ala Itu keadaannya Walaupun mereka mengaku mereka beragama Islam Tak cukup dengan pengakuan Saya pun orang Islam Tapi kamu Buat amalan yang berbentuk syirik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Perlu kita faham betul-betul Apakah itu Tafsiran bagi kalimah Tauhid. Kemudian kita masuk kepada uh, hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Fi's-sahih anil-anil anil Nabi SAW kata Man kala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah Harumamaluhu wadamuhu Wahisabuhu ala Allah Dalam Hadis yang sahih disebutkan Bahawa Rasulullah Sallallahu SAW mengatakan Siapa yang menyebut La ilaha illallah Ingat Nabi kata apa? Siapa, Siapa yang sebut La ilaha illallah Semua orang sebut La ilaha illallah Semua orang selama ini menyebut La ilaha illallah Wa kafara Nabi kata tak cukup dengan sebut La ilaha illallah saja. sahaja dengan Mesti apa? Kufur dengan apa yang Disembah, dilakukan Ibadat selain Allah Maka haramlah Hartanya Dan darahnya Dan perhitungan buatnya adalah Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya apa? Kamu mesti kufur kepada pengibadatan kepada selain Allah. Ingat, Ingat? Tak ada dalam Islam. Islam istilah menghormati agama orang lain. Ini ini sebutan ataupun uh, apa yang didendankan oleh ramai masyarakat Islam pada hari ini. Menghormati agama orang lain. Nabi ajak kufur. Kufur kepada pengibadatan kepada selain Allah. Maksudnya kita mesti mengingkari perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia. Mesti membenci amalan syirik yang dilakukan oleh manusia. Kerana mereka beribadat kepada selain Allah. Kufur dengan ta'ud. Perkara yang disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebutan menghormati agama yang lain ini adalah sebutan yang salah. Islam tidak ajar kita menghormati agama yang lain. Tidak ada. Sebutan yang seperti ini dalam agama. Nasyarak tak ada. Menghormati agama yang lain tidak ada. Ha, nasyarak mengajar kita kufur kepada amalan ibadat yang dilakukan di dalam agama yang lain. Benci kepada amalan ibadat yang dilakukan di dalam agama yang selain Islam. Ini perkara yang perlu kita faham untuk kita menjaga tauhid kita. Perkara ini mesti Diajarkan kepada semua umat Islam. Biarlah mereka melabelkan kita sebagai ekstrim. Ha, tidak ada ekstrim. Pegangan seperti ini. Ini agama Ibrahim dan agama Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tak bolehlah. Katakanlah ini ekstrim. Tak bolehkah kami ekstrim dalam berpegang dengan Al-Quran dan Hadis. Sedangkan kamu boleh ekstrim dalam berpegang dengan pahaman kebangsaan kamu. Melayu tak boleh dicabar. Ha? Betul? Melayu tak boleh dicabar. Melayu, Melayu tak boleh diperlekehkan. Tak Melayu hilang di dunia. Melayu tidak boleh dipersendakan. Melayu tidak boleh dijatuhkan. Melayu mesti dipertahankan Kenapakah kami tidak boleh mempertahankan Hak Allah subhanahu wa ta'ala Berikan jawapannya Sekiranya kamu berfikir Kami hanya mempertahankan Hak Allah Adakah kamu boleh ekstrim Dengan pahaman Melayu kamu Kalau dan kami tidak boleh ekstrim Kalau nak tuduh sebagai ekstrim tidak boleh ekstrim dengan pahaman yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cubalah kamu fikirkan. Kami tidak menganggap ini adalah ekstrim. Ini adalah perjuangan para Ambia dan inilah perjuangan yang benar. Kita menegakkan kebenaran di atas bumi. Allah subhanahu wa ta'ala Kerana Semua yang bernama manusia Melayu, Cina, India Eropah ke Asia ke Afrika ke Semuanya adalah hamba Allah Kamu tak boleh Menyembah selain daripada Allah Kena patuh perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kena ikut agama Allah Siapa yang mengingkarinya Maka ia layak Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di hari akhirat. Ha, di dunia lagi sebelum di hari kiamat kelak. Bacalah nas Al-Quran dan hadis betul-betul kamu akan jumpa perkara yang seperti ini. Jangan menuduh kami sebagai ekstrem. Kamilah yang berpegang dengan ha, ah wasatiyah. Kesederhanaan. Kamilah yang berada di atas kebenaran sekiranya kamu berfikir. Hujah-hujah yang disebutkan telah menunjukkan bahawa kamu tidak boleh menuduh kami sebagai ekstrim. Kamu menghukum penentang negara. Kamu menghukum orang yang tak ikut undang-undang negara. Adakah kamu boleh mengiktiraf orang yang menentang agama Allah dan tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala bahkan melarang perbuatan mereka diingkari perbuatan syirik yang mereka lakukan jangan kamu sentuh jangan kamu persoalkan kerana menimbulkan sentimen agama adakah itu yang diajarkan oleh Islam tidak saya juga boleh katakan Siapa yang menentang kerajaan Siapa yang Tidak ikut undang-undang kerajaan Jangan dihukum Kamu reda saya berkata begitu Kamu tidak akan reda saya berkata begitu Kerana orang ini menentang kerajaan Dan saya pun tidak mengajak manusia Menentang kerajaan Tidak mengajak manusia Melanggar undang-undang kerajaan Selagi mana ia tidak bertentangan dengan Hukum Allah subhanahu wa ta'ala tapi ini sebagai hujah ke atas kamu jangan, jangan kamu menjadi orang yang, yang melebelkan, orang, orang, orang yang mengajak, mengajak kepada tauhid sebagai ekstrim ataupun cuba memecah belahkan masyarakat ataupun cuba menimbulkan sentimen agama di kalangan masyarakat, faham tauhid betul-betul maka kamu akan tahu bahawa perjuangan kami adalah benar yaitu menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar, yang lebih utama daripada hak manusia yang lain, sama ada raja, sama ada presiden, ketua negara dan sebagainya. Jadi inilah tauhid yang diperjuangkan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wahsharhu hadhi terjemah, ma bagdha min al abwab. Sharahan bagi terjemah ini. Niscaya dia sebut apa? Formulaan dahulu. Apa itu? Tauhid tafsiran, tauhid kelebihan, tauhid. Jadi syarahan bagi tauhid ini adalah bab-bab yang selepas ni nanti. Dia akan cerita satu per satu bak-bak yang berkaitan dengan kesempurnaan tauhid dan perkara yang mencacatkan tauhid itu amalan-amalan yang syirik kepada Allah Subhanahu SWT nanti akan dimulakan dengan apa dengan bak memakai tangkal bak memakai tangkal dan juga azimat jadi insyaAllah bak ni akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Jadi uh, syarahan ataupun sambungan daripada kata-kata Sheikh rahmahallahu taala dalam bab ini ini berkaitan dengan masail-masail yang berhubung kait dengan bab ini anda tak bacakan. Jadi siapa yang ada terjemahannya boleh baca, uh, boleh rujuk kepada terjemahan Apakah masail-masail yang di ketengahkan oleh Syekh berkaitan dengan bab-bab yang kita bacakan? Allahu akbar.